نحن رجال <سؤال> صناع حياتي اقمار لالي منار الهداتي فانا رجال صناع حياتي اقمار لالي منار الهداتي تزالوا صباتي وصنعوا بذاتي نشيد حياتي وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات آه يا من تسامح وخل المناب جرى العمر يمضي وراء من سرام جرى العمر يمضي وراء من سرام أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdu lillahi rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya bin musaleen, rasulina wa nabiyina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa salame taslima kathira. Nekad sva'hu ala i zahvaru na allahu subhanahu ta ala, wa ta'ala, i nekad salavat i salam na našega posanika, allahu aminjanika Muhammeda sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam, na njegove čestne ashabbe, na njegovu porodicu i sve one koji slijede put istine do sudnjega dana. Veliko mi je zadovoljstvo i čast što sam večeras ovdje jeli, gost na ovom predavanju i što ćemo imati priliku da ove trenutke koji su pred nama, odnosno jedan dio našeg vremena i našeg života provedemo u hajru odnosno da jedne druge Podsjetimo na dobro hajt i da ukutimo jedni drugi na, na ono što je hajt. Kao što je najavnjeno, ako bog, da ja ću većeras govoriti na temu, na fila namaza lavog poslanika, alihi salatu wassalam. Tema nije politički jeli, obojena, I, iako jeli, kada govorimo o, o islamu, kada govorimo o životu, znači kada govorimo o, o društvenim pitanjima, Sve to ugledamo kroz prizbu islama. Kažem, tema nije politički obvena, niti je to neko društveno pitanje. A neke kripte stvari u islamskom posljednjem svijetu. O tome ću nešto na kraju, jel, kazati u pari čenica. Zašto na fila namaza lavu poslanika, ali se nato sebe? Na početku prvo ću nešto kazati o o značaju samog namaza. Označaju samog namaza i o njegovom mjestu u islamu. Nama je svima poznato, jel'i, ili trebalo bi da nam je poznato, da je namaz nakon šehadeta najvažnija islamska dužnost. Znači, mi kao muslimani od nas se tražimo određene dužnosti, konkretne. Na prvom redu trebamo, jel'i, izgovarati šehadet Svjedočiti ga svojim srcem i izgovarati jezikom. I time postajemo je li, muslimani i time ulazimo u islam. Odmah nakon šehadeta, najvažnija islamska dužnost je namaz. O važnosti namaza govore mnogi je li, kuranski ajeti i govore i mnogi hadisi poslanika da insalatio Sama ta činjenica, jeli, da o tome je Kur'an dosta govori i vrlo često, jeli, preko 80 puta se spominje namaz u Kur'anu, jasno nam govori o njegove važnosti. O važnosti namaza govori nam i činjenica da je propisan iznad sedam nebesa u noći Isra i Mirađa, kada je poslaniku A.S. naređeno Jeli, pet dnevnih namaza na kraju i kada je to predio u svome, svome umetu. Ja ću namest jedan kur'anski ajed koji govori o važnosti namaza. Kaže uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala jeli govoreći o stanovnicima vatre odnosno govoreći šta će oni govoriti i kazivati i šta će im biti opravdanja kaže Šta vas je u vatru dovelo? Allah će pitati stanovnike vatri šta vas je u vatru dovelo, u džennem. A oni čeretši nismo bili od onih koji su namaz obavljali. Nismo bili od onih koji su hranili gladne i tako dalje. Al nas interesuje ovaj prvi dio ajeta gdje će stanovnici vatri kazati: "Len neku minan musallin. Nismo bili od onih koji su namaz obavljali. Ovaj koranski ajed jasno govori da će jedan od glavnijih razloga uzroka nakon nevjerstva, uzroka ulazka u vatru, biti neklanjanje, to jeste ostavljanje namaza. O namazu, zbog njegove važnosti, trebamo što češće govoriti. Jer bez obzira koliko smo na odani, Uvijek imamo propusta u našim namazima, bilo da ih ne obavljamo jeli kako treba, bilo da da žurimo se namazom, da su nam namazi lišeni svake duhovnosti, iskrušenosti jeli i pokornosti. I zbog toga što smo dobad dio svoga života recimo bili nemarni prema namazu, i bili nemarni prema toj prema toj islamskoj dužnosti. Prenosijebo goreyera radijallahu anhu da je Boži poslanik Alihi s.a.w. rekao prvo za što će čovjek polagati račun u nasudnjem danu je njegov namaz. I ovaj nam hadis dovoljno govori o važnosti namaza. Ja sada govorim ovaj, o važnosti namaza u općanik A kasnije ćemo u našoj temi. Ovo je kao uvod. Znači prvo za što će čovjek polagati račun u nasudnjem danu kada pred Allaha dođemo jeste namaz. Pa ako bude nađeno da je potpun, to jest ako bude utvrđeno da je potpun njegov namaz, u smislu da ga je obavljao redovno, bez nedostataka i propusta, i da ga je obavljao skrušeno, upisat će se kao potpun, bit će upisan kao potpun. Ako od ga nešto bude falino od tog namaza, Allah će kazati, Kazaće Melikova, vidite da li mu možete naći dobrovojnih namaza, na fila namaza, i od njegovih dobrovojnih namaza upotpunit će se ono što mu bude falilo od farzova i tako će se sva druga dijela mjeriti. Tako će mjeriti i zekad, i post, i sva druga farz, ovaj, farz dijela, odnosno obavezna dijela u Ovdje kada govorimo o namazu, prije svega mislimo na farz namaze. Ono za što ćemo biti pitani i što je stroga islamska dužnost jesu farz namazi. A znamo svi je da su to da su to 2 rekeata subahski farza, 4 podne, 4 kindije, tri akshama i 4 4 jati. Za te namaze ćemo odgovarati pred Allahom jer ostali svi ostali namazi, ako gledamo na dnevne namaze To su dobrovoljni namazi ili na fila namazi. S tim da neki islamski učenjaci smatraju da vitr namaz ima poseban status po hanefijskim dijelima i učenjacima, on je vađi obave za namaz, ali nije farz, nije na stroga dužnost kao kao ostali farz namaz. Ovaj hadis na poštovana braćoj sestre govori jasno, govori o važnosti namaza i govori nam o važnosti dobrovolji namaza, ne samo o faz namaza. Jer činjenica je da mi kao ljudi, onako nemadni, naučkim nego i vjerskim obavezama, jeli, vrlo često imamo propusta i nedostataka u namazama. I zaočekivati je jeli, da niko od nas kada bi samo sve svoj namaz na farzove, neće ju upotpuniti i neće preda Laha doći jeli, sa, tim, sa upotpunjenim farz namazima. Stoga je kako bitno govoriti i te kako bitno razlašavati važnost i značaj na file namaza. I to je prvi razlog zbog čega su propisane na file dobrovoljni namaz. Prvi razlog je da njima nadopunimo naše nedostatke i propuste, koje smo imali jeli, u farz namazima. Kao što stoji u ovome hadisi kod si. To je na prvom redu. Jeli. Na drugom redu, drugi razlog od čega su propisani na fila namazi, jeste da se duhovno jeli, uzdignemo, i da se duhovno Allahu Đelešanovu približne. A tu je cilj svakog iskrenog vjernika. Čovjek je biće između Allahovu stvorenje koje je između životinja, između životinje, između meleka. Meleki su čisto duhovna bića, a životinje su čisto materijalna bića koja nemaju duhovnosti. Čovjek je između. Stoga u svome životu, kroz ibadete, ne samo kroz namaze, nego kroz, kroz sve druge ibadete, iako mi večeras govorimo samo o namazu i na fila namazima, čovjek treba da se duhovno Allahom približa. Jer na kraju krajeva to je jedan od ciljeva našeg života. Cilj nam je da svoju dušu očistimo od grijeha, da je uzdigdemo, jeli, visoko iznad tih životinskih poriva, niskosti i da je e, duhovno Allahu približen. Zato uzvišen Allah Dinošanu kaže kad zakaha, wa kad Uspio je, odnosno bit će spašen onaj ko svoju dušu očisti. A propao je onaj koje je na stramputici ostavili, koji je uprljano koje je uprljano i zaprljano, ostavio. Stoga prvobitno bitno je cilj svih nafila ne samo na fila namaza jeste da svoju dušu čistimo, da svoju dušu duhovno uzdižemo. Jer ako bi samo sveli svoje svoj namaz da na farzove naša duhovnost bi bila jele na niskom stupu, na niskom stupu. A posebno je značajno govoriti o duhovnosti u ovim vremenima u ovim modernim jel poznim vremenima kada su mnoga društva i naravno pojedinci u tim društvima lišeni svake duhovnosti i stoga su lišeni moralnosti je ne možemo zamisliti moral bez duhovnosti ne možemo zamisliti moral bez duhovnosti zato je poslanik alejhiselam je jednom od svojih jednom od svojih sahaba rekao pomozi mi u odgoju svoje duše mnoštvom seđdiju, mnoštvom, misli na file, mnoštvom na fila namaza. Jer mi kroz svoj namaz, koji je u stvari direktni naš kontakt sa Allahom, i najbolji ibadet, mi tako svoju dušu odgajamo. Zato su, jer među prvim generacijama muslimana, zbog mnoštva ibadeta, pri svega namaza ili posta, učenja Kur'ana. To su bile je li generacije u duhovnom smislu, a i stoga je duhovnog proizilazi sve ono ostalo. Kažem ne možemo ne možemo zamisliti moral bez duhovnosti, a bez morala nema čestitosti, nema je ovaj poštenja i svih drugih vrlina koje su neophodne je li za jedno, za, ovaj, za jedno blagostanje I jedan red u društvu u kojem živimo. Stoga, ja ću već raz nešto kazati jeli, i samim na fila namazima. Na fila namazi su svi oni namazi koji je poslanik, poslanik Alihi Selatu Varsana klanjao i preporučio da se klanjaju, a ne spadaju u farz namazi. Znači, nisu farz namazi. Mi smo rekli koji su farz namaze, imamo i druge farz namaze koji su e, nekada kolektivna dužnost, farzi kifaje kao što je dženaza, kao što je jeli, ovaj, e, džuma, kako sedmični namaz, ali što sliče drugih na fila namaza postoji više kategorija i više vrsta na fila namaza. Na prvom redu ja ću nešto kazati, kazati o vrijednosti, vrijednosti na fila namaza, da nam to bude jeli podstrek da razmislimo o svom odnosu prema tim nafilama iako kažem nisu to obavezni namazi ali su namaajte kako potrebni jer bez njih ne možemo ostvariti odnosno ispuniti cilj koji nam je Allah džellelahu postavio na prvom redu nafila namazina nadopunjavaju naše obavezne farz namaze i propuste koji su se desili tom priliku koji su se desili priliku obavljanja farz namaza mi znamo kažem da su da vrlo često u životu ovaj, nismo uvijek dobro skoncentrisani niti smo dobro raspoloženi pa nam se desi da svoje farzove obavljamo eh, onako više formalno bez neke duhovnosti bez krušenosti. I te nedostatke treba da ne dopune jel na fila namaz. I to je prva korist od na fila namaz, prva vrijednost. Druga vrijednost je da na fila namazima podrižujemo svoje stupnjeve ili deređe kod Allaha subhanahu wa ta'ala i to nam je svakako cilj. I na fila namazima prišujemo svoje grijehe. Prenosi teuban poslanikov oslobođeni robin Da moj vjerovjesnik sallallahu alejhi ve rekao, to je ovaj hadis mi se malo pri spomenu. Nastaje da mnogo sećdnu čini Allahu. Jedne ćešu Allahu činiti ni jednu a da Te Allah gnjome ne uzdigne za jedan stepen i ne obriše ti jedan grih. Svaka sećda u našem životu je važna. Ona može biti presudna na onom svijetu. Sećda koju Allahu čini može biti presudna da budemo sparšeni i da prevagno naša je dobra djela kada se djela budu vagan na mizama. Zato je bitno, kažu islamski učenjac, kada klanjamo na filu namaz, recimo sunete neke u džami, pa počne i kamet, vrijeme farza, u tom slučaju trebamo prekinuti na filu, jer dok se uči kamet ne ima više na fili. Kažu da trebamo završiti taj, ako smo klanjali jedan rekat, trebamo ga završiti. Kako? Tako što ćemo predati selam. Pa ovakve stojeći, predati selam i pisat će nam se ta jedna rekaća kod Allah, su i te seđde koje smo učinili u tom. Znači, na polju dobrih dijela ništa ne treba omalovažavati, a seđda je jedan najveći vid pokovodnosti Allah. Kada najčasnije mjesto jeli, na svome tijelu spuštamo na, na tle odnosno spuštamo na zemlju i padamo lavu iz pokodnosti, priznavajući mu da smo zaista njegov i robovi. I to je najvredniji djel. Mnoštvo na fila namaza je jedan od najčešćih uzroka ulaska u džennet, u društvu sa poslanikom Alenisa Vatosa. Ja sam napomenuo da su prve generacije muslimana bile poznate po tom ibadetu. Bile su poznate po mnoštvu ibadeta, posebno namazuje i učeniku nam. I oni su, te prve generacije su nama najbolji uzor. Iako su tim vremenima, oni sigurno imali manju potrebu za jeli, dodatnim ibadetima od nas. Mi živimo zaista u poznim vremenima gdje kažem gdje je kriza i morala i duhovnosti i svake druge vrijednosti. Zato je nama, imamo veću potrebu za, du, ovaj, za, za ibadetom. Da ono što potrošimo od te duhovne energije, da to je nadoknadivu kroz nafile. Prema si Re Rebija i mi kajbal radijallahu anhu, da je rekao, kaže, noćivao sam sa Allahom poslanikom, pa sam donosio vodu za abdest i druge potrebe. Jedno mi je rekao, traži, Poslanik mu je rekao traži. Kaže, rekao sam mu, tražim da budem s tobom u džanjetu. Pogledajmo ambicija, kakve su, kakve su imali ashabi prvega racije muslimana. Nisu tražili ništa od ovo dunjaločkih blagodati, iako su mogli, mogli su kao što su oni beduini tražili poslanika, jel? kada su tek ulazili svojim riječima o islama, srca im nisu bila još čvrsta imana, Tražu se od Muhameda daj mi stado eli daj mi mjetka od toga koji posjeduješ a ovaj ashhad koji je bio eli odgojen u školi poslanstva kaže tražim da budem stobuđen ništa, ništa nikakve doline eli ovacani zlata ni dinara dirhema kažem posanike alejselatue sena pogledaj posanike mudrosti kaže Jeli tražiš nešto drugo? On ga jeli, ispituje, provjerava, da, da li možda tražiš nešto drugo? Da nije šta odunjavka? Pa kaže, to je ono što tražim, rekao sam. To je ono što tražim, ništa, ništa. On mi je potom rekao, pomozi mi u odgoju tvoje duše mnoštvom seđdijih, odnosno na fila namaze. Kažu i sam skučenjaci da su, da su ovdje pod seđdijama, misli na na fila namaze. Pomozi mi u odgoju svoje duše, množstvom seždini. Posanik Ali Islata Vussalam je bio jeli, učitelj ashabima i njihov odgajate i najbolji uzor, i on ih je odgajao i ovoga ashaba posavjetovao da mu pomogne množstvom seždini. Tako i mi u našem odgoju. Mi odgajamo sebe, tako glavnom pojedinačno kroz znanje, kroz, kroz ibadete Zato trebamo imati na umu da su sećite da su namazi posebno ili na fila namazi da su i te kako e, važni na putu odgoja naše duše. Dobrovoljni namazi nakon borbe na Allahov putu i nakon stjecanja znanja najvjednije djelo koje čovjek može učiniti. Kako kažo isam stučenia cjeli, na prvom redu povrijednosti i po odricanju jeste borba na Allahov putu gdje čovjek zalaže i svoj život i imetak, nakon toga ide stjecanje znanja, misli se na znanju vjeri prije svega, pa i sva druga znanja koja su od za muslimana pojedinačno i za, za društvo kojem živu. Kaže, prenosi Teuban, jel, radijallahu Anbuda, je alauposlanika, alaihi sallatu wasallam, rekao, budite ustrajni u dijelima. Ali sva dijela nećete obuhvatiti. Znajte da je najbolje dijelo koje činite vaš namaz. Najbolje dijelo koje činite je vaš namaz. A samo pravi vjernik redovno uzima abnest. Ovaj hadis nam govori da čovjek bez obzira koliko bude nastojao da obuhvati sva dijela poklodnosti i namazi post i sadaku i hađu, učenje Korana i sva druga dijela, nije će moći sve obuhvatiti. A najbolje dijelo od svih tih dijela je namaz. I kaže, a samo pravi vjernik redovno uzima abdest. Ovo ukazuje da jeli, onaj ko redovno uzima abdest, naravno redovno i klanja, a pravi vjernici redovno klanjaju i redovno obavljaju namaz. Dobrovojni namazi koji se obavljaju kući donose bereket ili lavo blagoslova. Prenosi se od džabira na da je lavo poslanika alijekih salatu osallam rekao, Kada neko od vas završi sa farz namazom u svojoj džami ili svome meskidu, neka za svoju kuću ostavi udio od svoga namaza. Jer će Allah dati dobro u njegovoj kući od namaza koji obavlja. Poznato je da jedna fila namaze u koje spadaju svi suneti koji se klanjuju redovno u svakodnevno u farz namaze, najbolje obavljati u kući, najljedniji, što ne znači da se... Ovaj, ne, treba, ne mogu obavljati u džami. Kod nas je običaj ovdje, ovdje uglavnom i tradiciju na ovim prostorom da se sunete obavljaju, da se obavljaju ovaj, u džami. Mada imamo i drugi na file na fila namaze koji se mogu i trebaju obavljati u kući. Kao što je noćni namaz, kao što je duha namaz druge drugi namaze koji je što je što Ali na fila namaza je najbredniji i najbolje obavljati u kuć. Zbog čega? Zbog ovoga što je spomenut u hadisu da taj bereket Allaho u bladoslov, iz džamije prenesemo malo i na naše kuće, da ne budu kuće mrtve, duhovno jeli mrtve, tako što ćemo klanjati te na file, odnosno i, i sunnete koji ne klanjamo u džami, tako da. Isto tako prenosi Zaidim i Sabit, radi Allah, da je Allaho poslani i rekao, O ljudi, klanjajte u vašim kućama, jer namaze je onaj koji čovjek obavi u svojoj kući, izuzeje farz namaza. Znači, farz namaze je najbolje i najvrijednije obaviti u džami u džemaru. Ali sve druge namaze, koji spadaju jelu na file Dobrovne namaze, najvrijednije je obaviti korkuće, zbog ovog razloga koji smo spomenuli. Isto tako, jeli, htio bih samo napomenuti jednu veoma bitnu stvar, a tiče se naravno oni, klanjača koji koji redovno obavljaju namaze. A to je da, poznavajući ovaj sunet ko sa niko, poznavajući da je vrnije na filu, odnosno sunete, klanjati kod kuće, mnogi ostavljaju sunete i ne klanjuju ih u džamiji, s namirom da im klanjuju kod kuće. Međutim, tu se šeitan poigra, poigra se s ljudima, pa zbog zaborava ili zbog zauzetosti nakon izlaska džam, iz džamije, vrlo često ostavimo te sunete i ne ih. Što je jedna šeitenova vlaka. Trebamo se toga čuvati. Kažemo o sunetu je bolje klanjati, klanjati kod kuće, ja ću klanjati kod kuće, međutim, ili zaboravimo, ili jednostavno ne odemo kuće odmah, na neko drugo mjesto, budemo zauzeti i ostavljamo sunete. A te sunete, posebno one potvrđene, koje je poslanik Aleksu Salatu Salam Redon obavljao, ne treba ostavljati. Ne treba, ne treba ostavljati. Jer nečela to selambda neke sunete odnosno rek je na fila filanamazi ni ostale očekli na putovanu kao što su jeli ova sabaski sumeti i kao što je vitr namas ako uzmemo el rišenje stav da je vitr potvrđeni sumeta ne važe zato prije svega ili podsjećam sebe pa i vas da obratite pažnju na ovaj bitan momenat da baš oni ljudi ove nove generacije smana ja tako nazivam uglavnom mlađoj generaciji i ovladina, da zapostavljaju sunnete. Što je naravno pogrešno. Pogrešno je, propuštamo veliki hajr, lišeni smo, odnosno, uskraćen nam je veliki hajr, i propuštamo velike vrijednosti koje donese ti je ili odnosno ti doboroni namaz. Kaže imam i nebevi, u ovom hadisu, kaže, postiće se da se namaz hlanja u kući, Iz razloga što je tako namaz kriveni od pogljedanja ljudi. Sami smo u kući, sami klanjamo, i to je bliže iskrenost. Dalje, kaže od toga da se obavlja namaz radi ljudi, više je začničen od uzroka propadanja. Također namaz u kući nam donosi bereket, Allaho blagoslovo radi namaza nam se na kuću spušta rahmet, Allahova milost, i dolaze meleki, a ja bježi bježe iskući. To sve razloze zbog kojih trebamo na file obavljati a razlog su svakako veliki i ovaj sljedeći razlog stvar sljedeća vrijednost jeste dobrovodnim namazima postižemo Allahu ljubav Ove je posebna vrijednost posebna vrijednost ove prijethodne jeli vidjeli smo ovaj da su značajne bitne međutim ovo je posebno bitna vrijednost na fila namaza zato prenosi Ebu Hureyra radiju Allahu anju Da je Allahu poslanika alaihi sallatu rekao Uzvišeni Allah kaže Ovo je hadis uci Koji, ovo znači Allahove riječi, odnosno Allahu govor, koji poslanik alaihi sallatu wasallam prenosi Jel, uznačenj ili poznačenj A ne doslovno Kaže uzvišeni Allah Ko je neprijetelj mome čestitom robom, mome evliji, štićeniku Ja mu rat Meni najdrže dijelo koji mi se moj rog približava su farzovi ono što mu je nariđeno. Allah su najdrži farzovi. I na prvom redu trebamo obavljati farzovi. Nema smisla govoriti o nafilama, govoriti o dobrovoljnim dijelima ako mi ne obavljamo ove, farzove i ne posvećujemo njima dovoljnu pažnju. Kaže, moj rog mi se stalno približava na filama. Sada dolazimo do naše teme, jeliko? Moj rog mi se stalno približava na filama Sve do ga ne zavolim. A kada ga zavoli postajem njegov slug kojim sluša, njegov vid kojim gleda, njegova ruka kojim hvata i njegova noga kojim hodi. Ako od nešto zatraži, daću mu. Ako utočište zatraži, zaštiti ću ga. Kaže na Allah dalje, i u jednom svome dijelu ne oklijevam. Kao što oklijevam pri uzimanju duše mome robovijeniku. O nemolim smrt, a ja ne molim da mu činim ono što on ne moli. Ovaj hadis prije svega je govori o nekoliko važnih stvari, a to je prva je da su fazovi na prvom redu. To je naša prva je dužnost i prva jeli, obaveza kojoj trebamo posvetiti najviše pažnje. Drugo da pozna file Ne samo kroz namaz na file, imamo i na fila post, imamo na fila jel, sadak, imamo na fila zekata, to je sadaka, dobrovina sadaka, i sva druga dobrovina dela mi se kroz njih ili preko njih Allahu duhovno približavamo svedok nas Allah ne zamoli. A kada nas Allah zamoli, onda smo njegovi štićenici, odnosno njegove evlije, u pravom značenju riječi, evlija, jeli, To su oni koji su bogobojazni, iskreni i koji Allaha nikada ne zaboravljaju. I onda Allah je, je stalno uz nas, imamo stalnu podršku Allahu, stalno nas upućuje, stalno nas štiti i čuva i upućuje namo što je dobro. Postiće Allahu ljubav, nije lahko. Ovo je posebna vrsta ljubavi. Kako kažu izvam sklučenjac, posebna je li, vrsta ljubavi Allah hoće na općenito, voli sve svoje robove, voli svoje stvorenja, vjernike voli posebno, a između vjernika posebno voli one koji mu se stalno približavaju duhovno, kroz nafile, razne nafile, sve dok ne postignu taj stepen de ređa, kada ih Allah zavoluje. To je de ređa ili stepen koja se ne može, koji se ne može postići preko noć. Kažu islamstvi učenjaci, U ovom se navodi, kaže, oni koji mi se stalno približavaju kroz nafile ili nafilama. Stalno. Znači uporni su u tobi. E zato je poslanik, ali je s.a.v. u mnogim hadisima da je Allah u najdržoj djel, samo poslaniku, je najdrže djel u kojem je čovjek ustrajan, pa makar bilo i malo djel. Tako je bolje. Ako govorimo nafilama, a noćni namaz je najbolja nafila, Namaz, bolje je da čovjek redovno, da ima običaj i praksu, da redovno klanja noću pa makar dva rekeata, nego da klanja svaki mjesec jedan put klanja noćni namaz po 10-20 rekeata. Alavo draži i za čovjeka je vrijednije da klanja svaku noć po dva rekeata da je ustrajenost. Ustrajenost u nafila namazima povećava našu zahvalnost prema Allahu subhanahu wa ta'ala, tako prenosi se da iše radi Allah da je vjerovijesnik s.a.v. kaže, toliko je noću dugo klanjao, a.s.a.v. potom je bio poznat i bio i ostao uzor svim uminima, svim iskrenim vjernicima, je toliko je noću dugo klanjao da su mu noge oticali. A ona ga opitala lahu poslaniće, zašto toliko klanjač noć? Zašto je klanjač toliko Kad su ti oprošteni i ranji grijesi i oni budući, jeli, u, u stvari svi su ti grijesi oprošteni, unakvim. A on je odgovorio, zar ne trebam biti zahvalnijom, Za ne, ne trebam biti zahvalnijom Allahom robom. Naša dužnost jeli, kao, kao Allahom i robova, između ostalog, je da se Allahom zahvaljujemo na svim blagodatima kojima nas je obasilo, na blagodati imana, na blagodati stvaranja što nas je stvorio, što nas je putio na put, na svim drugim blagodatima sluha, vida, razuma, porodice i metka, na svakom zalogaju koju unesemo u sebe, na svakom gutlaju vode. A najbolji način zahvali Allahu da mu seđdu činimo. Da mu se na taj način zahvaljujemo, da mu padamo na seđdu i na taj način iskazujemo svoju zahvalnost kao što je to činio poslanijik, aljeh, salatu, osana. I na kraju se malo osvrnuti, jel, na te vrste na fila namaza, na početku sam to napomenuo i kazao da postoje određene kategorije, postoje na prvom redu na fila namazi koji se klanjaju svakodnevno uz, sun, uz farzove, a to su ovi sunneti, potvrđeni sunneti i nepotvrđeni sunneti. I oni su, kako kažu i sam sključenjaci, od posebnog značaja, jer i poslanika lefisala, to je na većinu tih ili suneta ili nafila obavljao redovno. Redovno obavljao, pa čak neki na potovanju, kao što sam rekao, za sabarske sunete i za vit Imamo druge namaze koji su od posebne važnosti, a koje većina muslimana zapostavlja zbog toga što je što i nisu poznati, što ne znaju za te nafila namaze ili zbog toga što nemaju je li ovaj, ne, ne obavljaju i zbog toga što nemaju naviku ili ne praksu. Na prvom redu to je noćni namaz. Noćni namaz je na prvom redu i to je namaz koji za na poslanika li sala nam kaže da je nakon je li farzova najvjedniji namaz noćni namaz, odnosno da je od svih nafila najvrijedniji noćni namaz. Zašto je noćni namaz najvrijedniji? Najvrijedniji je iz razloga što ga obavljamo u vrijeme odmora, u vrijeme kada ljudi odmaraju i spavaju, kada su umorni, u vrijeme kada većina svijeta spava. Jer znamo da je noćni namaz najbolje obavljati u zadnjoj trećini noći. I ono dijelo za koje treba posebna žrtva odricanje, to je djelo najvrednije. Lako je klanjati namaz koji svi klanjaju. Da kažem uslovno, jel, lako je klanjati taj namaz. Svi klanjaju džumu pa klanjamo, i mi klanjamo. Svi klanjaju podne i kindio i akšan pa i mi klanjamo. Sabah, jel, ne klanjaju baš svi jer mislim na rani sabah ili dolaze u džaviju zato što za taj namaz treba više odricanja. A sad da ne govorimo o noćnom namazu. Noćni namaz klanjuju i rijetki. Rijetki Allahove robovi, muslimani, koji su prije svega svjesni važnosti tog namaza, koji se obavlja u vrijeme kada svi spavaju, valja ustati u 3-4 sata i klanjati namaz na filaz, znači ni obavezni namaz. I to su, kažem, pojedinci koji su svjesni vrijednosti tog namaza i koji znaju i umeju da vladaju sobom, I znaju i umiju da natjeraju sebe na dobro djelovu korost. Zato je taj namaz najbedniji. I opet ću kazati, kada je u pitanju noćni namaz, trebamo pokušati sebe natjerati, odnosno sebe naviknuti, dobavljamo taj namaz, pa makar počeli li sa dva reke pa makar počeli u prvom ili dijelu noći. Jer poslanika Elisya Latvsalam u hadijskoj godinjeg prensa Jaiša, jel u stvari Jaiša kaže za poslanika Elisya Latvsalam, da je klanjao noći i namazi na početku noći i sredinom noći i na kraju noći. A najčešće bi klanjao u kraju noći tako je bila njegova praksa sve do kraja njegova života. Što znači pred spavanjem, prije spavanja, bez obzira klanjali vitre, ovaj, ili, ovaj, ako smo i klanjali nismo u džami, Možemo pri spavanja klanjati dva, četiri rekeata noćnog namaza da nam to bude neki trening neki postrik da, da naviknemo na taj ibadet, na to dijelo i da kasnije naravno pokušamo da da ga klanjamo ono najodobranije, najbednije vrlije. Pored noćnog namaza imamo duha namaz koji je isto značajen. Duha namaz je isto potvrđen i sunet Allahov poslanika, a.s.w. I poslanih ga je preporučio jashabima, a posljedno ga je preporučio buhureri radijallahu, an, pa kaže, prenosi su da buhureri, da je rekao, moj najbolji prijatelj Halili, jer usani Halili, sallallahu alaihi wa sallam, mi je tri stvari, da ih do smrti ne ostavim, to jest dok sam živ da ih ne ostavim. Da postim tri dana od svakog mjeseca, da klanjam dva rekiata duha namaza, i da klanjam vitr namaz prije spava. U ovom hadisu je spominjuju dva rekiata duha namaza i to je namaz koji se klanja koji je vama poznat. Vjerovatno klanja se nakon izlaska sunca od prilike kada sunce malo odskučio od horizonta, 15-20 minuta pa do predpodne. Može se klanjati jeli, od dva pa do osam rekiata prema ispravnijim višljenju islamske učenjaka i to je posebno vrijedna namaz. A u vrijednosti duha namaza govori mnogi hadis jasno u samo neki jeli, kaže prenos Jaiši radi Allahu Anha da je Mirviznik s.a.v. rekao svako jutro, svako od vas dužen je dati sadaku na svoj zglob na svoj zglob, na svome tijelu, jeli? svako Subhanallah je sadaka, svako Elhamdulillah sadaka svako La ilaha ilu sadaka, svako Allahu Ekber sadaka naređivanje dobra i zabranjivanje zla i sadaka umjesto svega toga dovoljno je klanjati dva rekaata duha namaz znači taj namaz klanjamo isto kao jedan vid zahvali nas globovima kojima, koje, koje nam je Allah Đelešanu upodari a i to je blagodat jer zato znaju samo oni ljudi koji ovaj, su slomili recimo određene dijelove svoga tijela Da taj bože kičmu, ruke, noge ili koji ne mogu pomjerati nogu ili ruku koljenima uz zglobovima. Oni znaju vrijednost ovaj ti te blagodat, ti zglobova koje nam je Allah dželešanuhu dao, pa možemo svoj ruk savijeti onako kako želimo i možemo sa njom raditi ono za što imamo potrebu. Isto tako kaže Poslani Kalehi Salatu Veselam Uzrišen Allah je rekao, o sine Adenu, nemoj da te prođu četvrde rekata na početku dana, pa ću ti biti dovoljna zaštita do njegova kraja. Kažu Islamsku učenjaci da se ovdje misli ovaj, na duha namaz, dok neki kažu, kao što imaju temi, da se misli to na sabahske sunete i na farze, ali većina Islamsku učenjaka smatra da se misli na duha namaz. To su sve ibaditi ovaj, i badeti, to su djela za koja nam ne treba puno vremena, niti puno odricanja. Dovoljno je uzeti abdest i naći vremena 5-10 minuta i klaniti taj duha namaz koji tekako značajni bita. Pored duha namaza imamo tehijetul mesčid namaz koji se klanja prilikom ulazka u džamiju, kao pozdrav džamiji. Imamo namaz nakon uzimanja abdesta. Kad god uzmemo abdest iz različitih povoda možemo klanjati ovaj, dva rekeata na file namaza i to je posebno vrijedan namaz. Nemamo vremena da govorimo o svim tim nafilama o njihovoj vrijednosti. Imamo ovaj, i stiharu namaz koji je istu na fila. Namaz koji klanjamo ako u životu hoćemo donijeti neku odluku a ne znamo je li dobra, dobro za nas u tome ili nije. I onda klanjamo dva rekeata Poslije toga proćimo dovu istihare dovu i Allahu prepustimo svoj slučaj da nam on dadne ono što je dobro za nas. I to je ispravno razumijevanje istihare. Zacijkanjamo i Allahu prepuštimo slučaj jer tako ustoji je u dovi da tražimo od Allaha da nam on dadne hajr, to da nam dadne to što želimo, ako u tome hajr za naš dunjaluk i za naš ahiret. Ako nije u tome hajr nam to je ali ovaj, da nam to ne odredi da nas tomimo iđe i da nam danne ono što je bolje za nas. Isto imamo salatu teuba, namaz prilikom pokajanja, dva rekeata namaza, prilikom pokajanja zbog jednog ili više grija. I to je namaz koji na fila je lijepo pokajati. Mada se možemo pokajati i bez namaza, ali kažu islami sklučenjaci ovaj, da je lijepo pokajati, to se bliže hadisu, je vjerodostojno, da je lijepo pokajati dva rekeata i nakon toga se Allahu iskreno pokajati. Imamo i druge namaze koji se obavljaju u džematu, kao što je teravija namaz, i to je na fila. Imamo namaz prilikom pomrećenja sunca i mjeseca, i to je na fila namaz koji se obavlja jeli, u džematu. Imamo isto e, namaz za kiš, koji je nažalost novim prostorima ovo, slabo poznat. A poslanika, alijekih sallatu osallam, jeshabi su to stavno prakticirali, namaz za kiš, klanja se jeli, dva rekaata. Ali nemamo, kažem, vremena niti priliku da pojedinačno govorimo o svakom ovom namazu. Ja hoću samo da nas na kraju podsjetim na ono što je najvažnije u svemu, je ovome što smo vičera skazali, to je ona dva razloga zbog koji su propisani dobrovoljni namazi. A prvi je da njima nadopunimo naše nedostatke i propuste u farzovima i niko nema među nama Jeli, da je obavio u svome životu, da će obaviti sve farzove bez jednog propusta. Zato je Allah svoje neizmjernije mudrosti propisao na fila namaz. Drugi razlog je da se Allahođo Lešanovu duhovno približimo, da kroz na file, kroz ibaljate odgujimo svoj duš, da se nahranimo duhovnom hranom koja namite kako potrebna u ovim jeli, vremenima gdje, kažem, dominira dominira zlo dominira pokvarenost ljudska. Zato nam je bitno to kao jedna snaga, jedna, jedna štit, koji treba da čuva naše imane. File su nam bitni. I na kraju prije nego, jel što provočim dovu za kraj, molim Allaha subhanahu wa ta'ala, da ovi trenutci koje smo zajedno provjeli, da budu korist svima nama i da ih upiše u strance naših dobrih dijela. Još bi na kraju kazao jeli, da ne zaboravim vi znate i pratite, vjerovatno da ovo što se dešava islamskom, arapskom svijetu, posebno u Libiji gdje stradaju mnogi nevinni muslimani koji se bore za svoju slobodu, nakon više decenijske tiranije, jeliko, diktatora. I ne trebamo i zaboraviti, možete pratiti na ovim e, stranim televizijskim stancama, jeliko, možete pratiti šta se dešava, ne trebamo zaboraviti tu braću muslimani u svojim dovama, da im Allah će lišanu olakša tu njihovu borbu, jer zaista se bori za istinu i bori se za svoju slobodu, jer desetljećima, kažem, bili su porobljavani, tlačeni, dok je ta porodica, jel, diktatorska, sebi uzimala to silno bogatstvo, jel, od nafte i drugih izvora. Zato nemojte zaboraviti makavu dovama, jer i oni nas muslimani cijelog svijeta, posebno arapskog misu zaboravljali kad smo mi bili ovdje na mukama, iskušenjima i tegobama. Pomagali su nas neizmjerno i bili su nam sigurno nakon Allaha najveća podrška i pomoć u našoj borbi za jeli, za svoju slobodu i za svoj vjer. اقلو kauli هادا وستقفر الله علي ولكم فستقفره انه هو الگاهو Što se mene tiče, ja sam završio da vas avlađu našanu za vaše prisutstvo i za vaše lijepo slušanje.